DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu. Eetris on Iisraeli Minutid. Möödunud pühapäeval 24. märtsil tähistas Iisrael puurimi püha. Taas üle 40 aasta korraldatud sel puhul ka ronkeik Jerusalemmas. Umbes kilometri pikkune ronkeik läbis Jerusalema kesklinna. Selle ääres oli seitse lava, kus esinesid erinevad muusikud. Ronkeik plaaniti selleks, et julgustada sõjas kannatunud rahvast mõtlema ajaloost toimunud sündmusele, kus Jumal päästis juudi rahva Puurim pühaga tähistab Iisal kuninganna Eestri otsuse kindlat ja patriootliku tegutsemist olukorras, kus vaenlane Haaman oli plaaninud neile hävingut. Kuning seadis oma elu ohtu minnes kuninga ette omal initsiatiivil. Kuningas võttis ta vastu. Ester ei tulnud kogu problemaatikaga otse kohe välja vaid samhaaval. Juuditarist kuning ei mõelnud seda tehes oma elu ega heaolu peale, vaid rahva päästmisele Haamani käest, kes oli juba annud käsukogu rahva hävitamiseks. Kõlab nagu olukkaust 20. sajandil. Israelil on vaja ka seoses tänaste probleemide ja kannatustega meenutada, kuidas Jumal on nende kaitseks minevikus olukordadesse sekkunud ja nad ime läbi päästnud. Puurimi püha sündmuste meenutamine praegu, mil pantvangid vajavad vabastamist, on igati ajakohane. Loodetavasti aitab see laiemal üldsusel mõista, kus tuleb neile lähed ja Abid tuleb kahtlemata Iisrali Jumalalt, nagu piibele õpetab. Arheoloogid tuvasseid välja kaevamistel leitud juutide peedikuid Hukokis, Tiberia lähedal Kalilias. Leid pärineb par kohpa ülestõusu ajast, mis toimus issanda aastatel 132-135. Tegemist oli teise templiaekse veereservaari kohandamisega maaluseks peedikuks, mis omakorda oli tunnelite kaud ühenduses teiste peidikutega. Juudid olid maaluseid peedikuid kasutanud võitluses Rooma armee vastu juba esimese juudi ülestõusu ajal, issand aastatel 66-73. Peidikute ja tunnelite süsteemi täiustati ja parandati par kohpa ülestõusu ajal. Asja peedikud peidikud Hukokis on suurimaks maaluste koobaste süsteemiks, mis Kaliliast üldse on leitud. Koobastest leiti ka mitmeid esemeid, mis kinnitasid nende autentsust. Arheoloogid tõid välja hulga keraamikat ja klaasesemeid, leiti ka üks sõrmus ja palju muud. Koobaste lähedalt künkalt oli varasemalt avastatud sünagoogi varemed, mis pärinesid pütsantsi arvatavasti 4. sajandist. Varemetest leiti hulgaliselt põranda plaate. Ajaloost on teada, et seal asetses juudi asula ka pärast juutide alistamist Rooma riigi poolt. Seda kinnitas ka sünagoogi leidmine, mis oli Pütsantsi ajastul piirkonna üks suuremaid ja uhkemaid. Arheoloogi aitasid nende leidude välja kaevamises sajad, õpilased ja üliõpilased. Leitud koopad ja käigud on plaanis konserveerida ja avada ka üldsusele vaatamiseks. Israel kaitsevägi on endiselt kaasa sootel valmistades ette viimase linna Egiptuse piiriäärse rahva terroristiselt ülevõtmist. Kuna sinna on evakueeritud suur hulk rahvast kõikelt üle kaasa, töötab Iisrael välja plaani siviilisikute evakueerimiseks enne suuremaid rünnakus Hamassi võitlejate vastu. Kaitseväe operatsioonidega üheaegselt toimuvad ka läbirääkinud pantvangide vabastamiseks. Mõõdunud reedel läks Iisraeli delegaatsioon Mossadi juhi David Barnea juhtimisel taas Tohasse, kus toimusid diplomaatilised kohtumised pantvangide vabastamiseks Egiptuse ja Katari vahendusel. Ka USA oli läbirääkimiste kootsedelt seotud. Pühapäeval tuli ka sõnum mõningatest edusammudest, mis võiks viia kokkuleppeni. Kindel pole siiski miski enne, kui kokkuleppe on saavutatud. Esmalt üritati kokkulepida, kui palju peaks Iisrael Araablastest kurjategijaid anma erinevate juutidest pantvangide eest, kes rööviti oma kodudest möödunud aasta 7. oktoobril. Et numbrid saadi väidetavalt sobima. Keerulisem on olukord kokkulepet osas, kui kauaks peaks vaherahu kestma jääma ja mis peaks edasi saama. Massi juhid on siiane nõudnud, et mis tahes kokkuleppe saavutamiseks peaks Iisrael oma väed kaasast välja tõmbama. Sellega Iisrael ei lepi. Eesmärk on endiselt Hamas hävitada. Alternatiivina nähakse siiski hamas jaoks pehmemat varianti, mis võiks kallutada nende juhte kokkulepet saavutama. Iisrael on välja pakkunud neile võimaluse alistuda ja nende juhtidele võimaluse kaasast jäädavalt lahkuda. Kui Iisrael saab vastutasuks pantvangid vabaks, siis oleksid nad valmis ka esiterroristid ellu jätma. Kas Hamas ka nende tingimustega nõustub, pole täna veel teada. Sini käib võitlus kaasa osades, kus Iisraeli väed on Hamassi juba hävitanud, kuid üksikud võitlejad püüavad taas võimu haarata. Nendeks aladeks on Khan juunise ümbrus, Kaasa City ja ka muud alad kaasa põhja- ja keskosades. Võitlus Kaasa City's Sifa haigla üle võtnud terroristide vastu toimus juba möödunud aasta novembri keskel. Siis likvideeris Iisraeli kaitsevägi haiglas paiknevad terroristide baasid ja relvalaud ning haiglaga külgnevad tunnelid. Nüüd olid terroristid seal tagasi. Möödunud nädala lõpus toimus kaitseva kaitseväe erioperatsioon haigla taas vabastamiseks terroristidest. Mõne päeva jooksul sai seal toimunud lahingutes surma vähemalt 170 Hamassi võitlejat ja ligi 800 arreteeriti. Nendel saadi ka vajalikud teavet, mis aitab oluliselt kaasa edaspidiste operatsioonide edukaks sooritamiseks. Iisral on juba sooritanud ka mõned rünnakud rahvaale massi viimasele kantsile Egiptuse piiri ääres. kuna seal on hetkel liiga palju siviilisikuid hoidutakse suurematest lahingutest. Terrorismi välja juurimine ei lähe lihtsalt ega kiiresti. Möödunud aastate kogemused näitavad, et seda ei saa ka tegemata, jätta, kuna vastasel juhul ründab terrorist taas ja hukkuvad oma inimesed. Olukord sarnaneb vähkkasvaja eemaldamisega, seeldab rasket ja kurnavat operatsiooni, kuid selle tegemata jätmine on veelgi ohtlikum. Möödunud nädalal avaldati maailma õnnelikuse edetabel, mis oli koostatud 2023. aasta andmete põhjal. Iisal on õnnelikuse poolest viies maa maailmas. Esimene on juba 7 aastat järjest Soome. Iisral ette mahtusid veel Taani, Island ja Rootsi. Võrreldes möödunud aastaga on Iisrael kukkunud ühe kohavõrra. Sellegi poolest tundus nii kõrge koht reitingus ebatavalisena, kuna oktoobris toimus Iisral vastu kohutav rünnak kaasast, milles hukkus üle 1200 elaniku, pantvangi võeti üle 250 ja aavata sai rohkem kui 5000 elaniku. See oli suurimaks kaotuseks ühe päeva jooksul pärast holokausti vaatamates sellel hinnati Iisraeli õnnelikuse edetabelis maailmas viiendaks. Etedabelid on koostatud alates 2012. aastast. Hinnangu aluseks on kuus kategooriat. sotsiaalne tugi, sisse tulek, tervis, vabadus, heldus ja korruptiooni puudumine. Eesti paiknes tänavu selles 34. kohal. Meist kõvasti õnnelikumad oli teedukad, kes olid 19. Esikümnese mahtusid isaks juba mainitudele Madalmaad, Norra, Luksemburg, Sveits ja Austraalia. USA kukkus tänavu esi 20. välja 23. Antaks. Õnnelikuse tabel ei ole kindlasti absoluutselt objektiivne. Õnne mõõtmiseks ju puuduvad mõõttühikud ja mõõtmise vahendid. Siiski nimetatud mõõdikud, mis olid tabeli koostamise aluseks, annavad pisut, subjektiivse, kuid siiski arvestatava pildi erinevate rahvaste rahulolu tajumise kohta. Olinust maailma kõige õnnelikumas riigis Soomes, kui see uudis ilmus. Soome tuntud kospelmuusiklasse Heikela koostas kohega ka selle teemakohta seinale projekteeritava visuaali, kus olid kümne kõige õnnelikuma maa lippud – Sellel hakkas kohe silma, et 7. lipul kümnest olid sümbolitena peal erinevates värvitoonides ristid ja Iisali puhul taaveti täht. Nasse sõnumiks oli, et proovigu keegi tõestada, et usul ei ole õnnelikuse või rahuloluga seost. Eriti tugev seos usuga jumalasse tundub olevat tiisalil, keda ei tee õnnetuks isegi sõda, seda eriti arvestades olukorraga, kus terrorrõnnakud on kogu riigis olnud läbi kogu riigi taasise teismis ajaloo. Kohati on olukord rahulikum, kohati pingelisem, kuid püsiv rahu on seal siiani puudunud. Loogiline järeldus on, et Jumalale toetumine annab inimesele kindluse, mis ei sõltu olukordadest. Seda võib nimetada ka õnnelikuseks. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejoht Peeter Võsu. الشمس مورخه الشمس Ja